54. Istoria culturii și civilizației Patru Roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 526 A treia, intitulată Istorii a Răpești, rămasă de asemenea în manuscris aparține lui Scarlat Barbul Tempeanu în paranteză 1808 închid paranteza pe lângă alte fragmentare versiuni manuscrise, povestirile din această operă au fost tipărite în secolul 19 în 15 ediții, iar în secolul 20 în 17, în paranteză până în 1960, închid paranteza. Prima traducere, publicată la SIBIu în 1835-1838, are patru volume. O nouă traducere a lui Ioan Barac în opt volume apare la Brașov, în paranteză 1836-1840, paranteza. Dintre edițiile publicate în secolul nostru menționăm traducerea lui Liviu Rebreanu în două volume, în paranteză din 1922-41 de povestiri, închid paranteza, și adaptarea lui Eusebiu Camilar în patru volume apărute între 1956-1963. În fine, o traducere integrală, în paranteză după Mardrus, închid paranteza, în 14 volume, de P.Hosu, D.Murărașu și H. Grămescu, în paranteză, Cartea celor 1001 de nopți, 1966-1976, închid paranteza. Numeroase sunt motivele narrative din această operă intrate în folclorul nostru, în paranteză conform Constantin Eretescu, închid paranteza, încheiat notă 1. Monografii, traduceri, studii și articole privind istoria, filozofia, limba și literatura arabă au fost publicate în special după al doilea război mondial de istorici și filologi, vezi notă 2. Citesc notă 2. Aurel DeC? Ives se scrie Y Goldenberg, se scrie b de r g Virgil Cândea, numare punct Guboglu. Nadia Angelescu, Mircea Angelescu, Ilie Bădicuț, Nicolae Dobrișan. Grete Tartler, se scrie T. Arătă și alții. Încheiat notă 2. Bibliografie Lucrări Consultative Cultura și Civilizația celților 1. Amianus Marcelinus, se scrie M. Ară C. E. L. L. R. Năusă. Istoria română. Studiu introductiv și note de David Popescu. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982. 2. H mare punct, Darboa de Jubenvi se scrie J U B A I N V I L L E. Le premier habitant de l'Europe. T mare punct, 2 Roman, E. mare punct, Torin. se scrie T -H -O -R -I -N Paris, 1942. 3 punct darboa de Jubenvi Le Cicle mytologic Irlandais et la mitologie Celtic. punct Torin Paris 1884. Hmare punct darboa de Jubenvi Le drui et ele dio celtic a form danimo. Hmare punct champion. Se scrie K H A M P I O N, Paris, 1906. 5. H. Darboa de jubenvi La famille Celtic, Etude dio droit comparé. M. Buion, se scrie B O U I L L O N, Paris, 1905. 6. Dumitru Berciu. Lumea celților Editura științifică și enciclopedică București 1970 7. Caius Iulius Cezar Se scrie c a e z -A r Războiul Galic Traducere și note de jumare punct, Vilan Unguru Editura științifică București 1964 8. Virginia Cartianu Urme celtice în spiritualitatea și cultura românească Editura Univers București 1972. 9. Virginia Cartianu, Miniatura Irlandeză. Editura Meridiane București 1976. 10. Roger, Șovire, se scrie K-H-U-V-I-R-E. La gest, deo la branșă rouge, u-Liliad, irlandez. V-mare punct, fumare mare punct. Sant Andrea, Emma Paris, 1926. 11. I. Mare punct, h. Mare punct, Contribuții la problema celților din Transilvania. În (extras închit paranteza) Editura Academiei R. Mare punct, s. Mare punct, România, București, 1971. 12. I. Mare punct, h. Mare punct, și Z. Mare punct, Descoperiri celtice la papiul Ilarian. Paranteză, județul Mureș, închid paranteza. Paranteză, extras, închid paranteza, Muzeul de Istorie Cluj, 1970. 13. Barry Conlife, se scrie c o n l i -f -f e The Celtic World. The Bodley Head, London, 1979. 13. Amic. Pumare punct, jumare punct, David. Coincidențe și relații generale, în paranteză indirecte, închid paranteza, între Tracodaci, Celto, Britoni și Anglia, Daco-Romania în paranteză secolul 13, închid paranteza. Editura Institutului Biblic București 1975. 14. Joseph de Shelet. Se scrie d e c h e l -e t t -e. Manuel, Darșeoloji, Preistoric, E-Galo-Romen mare punct, trei roman, Aug punct, Picard, Paris, 1972 15. Miles, Dylan, se scrie D-I-L-L-O-N Nora, Chadwick, se scrie C-H-A-D-W-I-K-K Iregni, Dei celti. În paranteză, traducere italiană, închid paranteza, il sagiatore, se scrie s a g g i a t o r e Mondadori, Milano, 1968. 16. Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, editura Sport-Turism, București, 1981. 17. G. dotan se scrie de o in Manuel, pur servi a letud de l'antiquite celtic. Mare dumic punct. Champion, se scrie că h-a-m-p-i-o-n, Paris, 1915. 18. G-Mare punct Dotan irlandez. Introd trad e not par la Renaissance du Livre. Paris, 1923 19. Paul-Marie Duval Se scrie de u v -a -l. La vie quotidien angol pandant la pays Romen. În paranteză 1 roman 3 roman sumic punct Apre Jumare punct câmare punct închid paranteza Așet Se scrie h a -c -h e -t, t e Paris, 1955 20. Paul Marie Duval le Celt, Galimard se scrie G. A. L. -L I. M. -A R. D. Paris, 1977. 21. Paul Marie Duval le Dieu de la Gol Nouvelle Edition Peyot se scrie P. A. Y. O. T. Paris, 1976. 23. punct Jurjan Eger se scrie E G G -E -R -S. E Mare punct Will, se scrie V -L, L R mare punct Geoffroy, se scrie juo O -F, F R O Y. W -mare punct se scrie H O L M Q V I S T. Le German le poc payan. paian. punct Michel se scrie M I C -H -L, Paris 1965. 23. Amic Mircea Eliade Istoar de Croians et desider religios T. 2. Roman Paiot Paris 1978 24. Jean Philip. Celtic Civilization and its Heritage Academia Praga 1900 72. 25. Fitz Enio, se scrie j-e-n-o cu două puncte. The Celts in Central Europe. Papers of the Eleventh Pannonia Conference. Editor Zeche Fervar se scrie s-z-e cu accent ascuțit k s f e h e cu accent ascuțit r-v-a cu accent ascuțit r-1975. 26. și Charles, M. Garnier, se scrie G-A-R-N-I-E-R Eire, Istoar, Dirland Obier, se scrie A-U-B-I-E-R, Paris, 1939 27. Albert, Grenier, se scrie g r e n i -R. Le Goloa Payo Paris, 1923 28. Jacques Armand Se scrie h a r m -a -n d Le Selt o second a dufer. Fumare fer Fumare. Nathan se scrie N-A-T-H-A-N, Paris, 1970 29. Jumare punct, jumare punct, at. se scrie H-A-T-T LESELT, ELE GALO, ROMEN NEGEL se scrie N-A-G-L GENEV se scrie G-E-N-E -E cu accent ascuțit V-E PARIS, MUNICH se scrie M-U cu două puncte N-I-C-H -N 1970 30 c mare punct. F mare punct, c mare punct Hox se scrie h A W K S The Celts in British Prehistory În ghilimele I Celti e la loro cultura închide ghilimele A C C A D punct Naționale dei Lincei, Roma 1978 31 Anări Hubert se scrie H U B R T le celt e l'expansion celtic jusca le poc de latin. Michel Paris 1974. În (trad. Rom. 1983. Închid paranteza. 32. Anării Hubert. Le celt depuis l de pui de latin e la civilizațion celtic. Amare. Michel. Paris. 1974. În paranteză, (trad. Rom. 1983) 1983. Pumare. Se scrie J A K O B S T H A L. Early Celtic Art. Volumul 1 roman 2 roman. Clarendon Press. Oxford. 1969. 34. Venceslas, cruta, se scrie k-r-u-t-a, le-selt, în paranteză, trad.franc. închid paranteza, presis Universitaire de France, Paris, 1976. 35. Pierre Lambrec, se scrie l-a-m-b-r-e-c-h-t-s, contribuțion, a letiud de divinite Celtic De Tempel Brug se scrie Brug 1942 36 Raymond Lantier se scrie l-a-n-t-i-r- i r d în paranteză trad.franc închid paranteza Franke Verlag se scrie v -r -l -a -g. Bern Lenin Verlag, Munchen, în paranteză, fumic, amic, punct, închid paranteza. 37. Olivier Loni, se scrie l-a-u-n-a-y, la civilizațion de Celt. E Mare, dumic punct, famot, Genev, se scrie g-e-n-e-v-e, 1975. 38. François Leroux, se scrie l e spațiu r o u x la Religion de Celt în ghilimele „Histoire de religion”, Închid ghilimele, în paranteză, Encyclopedi de la Pleiad Închid paranteza, închid ghilimele, Galimard, Paris, 1970. 39. Proinsias Mac Cana se scrie M A spațiu C A N A. Celtic Mythology. Hamlin LONDON, NEW YORK, 1970 40 GUIDO, AMARE.MANSUELI SE SCRIE m a n s u e l, -l i EXPANSIUNEA CONTINENTALĂ CELȚI ÎN, ghilimele, civilizațiile Europei Vechi Închid ghilimele, volum 1 roman În paranteză, trad.rom. Închid paranteza, editura Meridiane, București, 1978 41 Jumare punct, Marcal Se scrie m a r k a l -e. La fam. celt Mit et sociologie Paiot, Paris, 1973 42 Jumare punct, Marcal Le celt e la civilisation celtic. Paiot, Paris, 1973 43 Jumare punct, Marcal. Lersangetori Așet se scrie H-A-C-H-E-T-T-E -T -T -E. Paris 1982 44 Jean Marx se scrie M-A-R-X Le Literatur Celtic Presis Universitaire de France Paris 1972 45 Jac Morr se scrie M O R E A U Di Welt der Kelten Jumare. punct G mare punct Kota se scrie B U -h, H A N D L U N G Stuttgart 1964 46 J punct V mare punct S mare punct Megau se scrie M E G A W Art of the European Iron Age A Study of the Illusive Image Adams and Dort Bath Se scrie B. A. T. H. 1970 47. Că punct, să punct, Nicolaescu-Propșor Antichite Celtic an Olteni An gilmele Dacia închid gilmele 11. Roman, 13. Roman, 1945, 1947. 48. Vasile Pârvan, la Dasi a l-epoc Celtic. În paranteză, extras închid paranteza, Mare umic gămic. Picard, Paris, 1926. 49. Dorin Popescu, Celții în Transilvania. Dacia Traiană, Sibiu 1944. 50. T punct punct Powell se scrie P O W L L. The Kelts. Thames and Hudson, London 1967. 51. Joseph Raftery se scrie R A F T E R Y. The Kelts. Ida by the Mercier Press. Cork se scrie cu orcapa 1972. 52. Amare punct Rivalan se scrie R -I V o A, -L -L -A -N. de Celt Nu punct Celtic Paris fumic punctamic 1960 53. E mare punct L mare punct Joelsted. Se scrie S j O E L S T E D Dio e, -e, -e Ero de Sert. Presis Universitaire de France, Paris 1940. 54 Strabon, Geografia. Volumele 1 roman, 3 roman. Studiu introductiv Note și indice de Felicia Vanz Ștef Editura științifică București 1972-1983 55 E. Mare punct? Stuart Pigott Se scrie pe I -G -G -O -T, T. Early Celtic Art Introduction by Edinburgh University Press Edinburgh 1970 56 Miklos Sabo Se scrie s z -A -B o cu accent ascuțit Sur le tras de selt an angri. Editura Corvina Budapest 1971 57 Emil Tevenot Se scrie t h e v -e n o legalo romen Presis Universitaire de France Paris, 1948 58 Iosef Vandrie Se scrie v n d r e s La religion de Celt Introducțion a l'histoire de religion 3 Roman, presis Universitaire de France, 1948 59. Le mare punct de vesei. Se scrie V.S. le Y. Le fana u ptiți t'amplâ dans la gol antic. Paris, 1932. 60. Jean de Vris. Se scrie v -r I, I certi Etnia Religiosita Vizione del Mondo. În paranteză, traducere italiană, închid paranteza, Jaca Buc, se scrie B-O-O, k Milano, 1982. 61. Vlad Zira, se scrie Z-I-R-R-A. Aspects of the relation between Dacians and Celts in Transylvania, în paranteză, t mic, -mic" liniuță, Twenth, Bu, mare punct, câ, mare punct, închid paranteza. Extras, editura Academiei, r, mare punct, s, mare punct, România, București, 1975. 62. Vlad Zira, Influence de ghetto das a de leurs voisins sur l'habitat celtic de Transilvanie. În paranteză. extras, închid paranteza, Suieke Sfervar. Se scrie S-U-E cu accent ascuțit capa, e s f e h e cu accent ascuțit r v a r 1975 63. Vlad Zira. Apropo de la de element la teniance sur la rive occidental de la Mer-Noir. În paranteză extras, închid paranteza NICE-1976. 64. Vlad Zira, The Eastern Celts of Romania, în ghilimele Indo-European Studies, închid ghilimele, volumul 1976, numărul 1. Cultura și civilizația popoarelor germanice 1. Amianus Marcellinus, istorie romană Studiu introductiv, traducere și note de David Popescu Editura științifică și enciclopedică, București 1982 2. Fumare Bergman. se scrie b r -g m a -n, n Poems, Islande, Tire de Leda de Saimund Ave un introduction de notes e un gloser par imprimerii Royal Paris 1938. 3. Pumare. Punct, punct Blair se scrie a -i R. An introduction to Anglo Saxon England Cambridge University Press Cambridge 1972 4. Regi se scrie r e cu accent ascuțit g i s b o r se scrie b o y r le Vikings e lor civilisation problem actuel raport scientific publi su la dir de motum se scrie m o u -T -O n paris le h se scrie h a y r 1976. Marcel Brion, se scrie Bărâi ON. Teoderic, Roa de Ostrogoț. Paiot, Paris, 1935. 6. Caius Iulius Cezar, Războiul Galic, traducere și note de Jumare. Punct vilan Unguru, Editura Științifică București, 1964. 7. Giana Chesa, Isnardi Se scrie K -h -i, -s -a, I S N A R D I. Eda di Snori. Traducere Pref. e note di ritoli se scrie R -i Z Z O L I, Milano 1982. 8. Ioan Komsha. Niala se scrie N J A L A. Saga despre Nial. Traducere Pref. Punct și note de Volum 1 roman 2 roman, editura Științifică Minerva, București 1980. 9. Pierre Cursel. Se scrie C O U R S E L. -L -E, Histoire, de grand invazion germanic. Hachet. se scrie A H E -T E. Paris 1948. 10. Cristian Courtois se scrie că ou râtă O U R O I Le vandal e la fric general General de l'Algérie Service de Antichite 1955